Добрий день, дорогі бабо, дядю та сестричко. Недовго з батьком їхали, поки аж прибули на місце. Зараз я дуже далеко від вас, але то нічого. Я вас пам'ятаю і пам'ятатиму завжди. Дорогий дядю Андрію Степановичу, тут учора пронеслася чорна буря, жбурляла пісок до самого неба. Я згадала, як винесли мене на плечах там, у Києві, Цього я теж ніколи не забуду. Далі Таня писала про всілякі домашні дрібниці. Андрій схилився над листом, уявляв далекий край, пустельний степ. Згадав і той буряний день, який пам'ятає Таня, І той вечір, коли вони після невдачі в універмазі ласували в кафе морозивом. Багато чого згадалося з тих нелегких років, коли двійко сестрених дітей несподівано звалилися йому на шию. Роки промчали, Таня далеко, хто вони побачаться коли. Зате ж як приємно сподіватися, що на суворих перелогах життя вдячний дівча збереже хоч крихту твоєї сердечної ласки і тепла. На другий день Андрій Степанович почав розшукувати макуху, щоб домовитися з ним про операцію Колі Зайцева. «Зустріч приятелів!» На цей раз відбулася вже в Науково-досвідному інституті експериментальної фізіології. Молодий науковий співробітник Петро Пилипович Макуха сидів над грубезним машинописним фоліантом, рефератом якогось американського вченого, щойно перекладеним з англійської мови. В душній, заликий сонцем кімнаті за такою ж роботою упрівало ще кілька майбутніх учених. Щоб не заважати своїм колегам, Петро струмив біля недочитаної сторінки закладку і сховав фоліант у шафу, яку замкнув на ключ. Ходімо в садок. Ще недавно тут був приміський хутір з веселою назвою Відрадний. Тепер місто поглинуло його територію разом з іншими колишніми околицями. У Відрадному виріс окремий мікрорайон з житловими будинками, крамницями, культурно-освітніми закладами, школами та медичним містечком. У медмістечку розташувалися лікувальні клініки, дослідницькі лабораторії та інші подібні установи, серед них і один з відділків інституту професора Діброви. «Кисловато в нас», – поскаржився Макуха, коли вони зайшли в чепурненький скверик, з усіх боків оточений будинком-чотирикутником. Та нічого, ми лише на старті. Старий Діброва сила. Бачу. І осуджуєш. Даремно. Подаваю ще кілька таких манускриптів, і майбутнє належить нам. Збагнув? Давно. Щось ти, голуба, висловлюєшся надто лаконічно і надто категорично. Тебе ніхто не застерігав однодмірної категоричності? Застерігали. І від зайвих ускладнень та спрощень. Дуже слушне було застереження. Ти його, звісно, знехтував. Живу, як умію. Не дуже мудро, живу як умію, а може краще умію жити. Та про це вже говорино. Що нового? Особливого нічого. Ніна Ващенко, хто вона? Ти ж знаєш. Приїхали наші інститутські з Москви. Розповідають остання сенсація театрального сезону столиці. Твоя Афродіта. Яка вона моя? От біля кого голубе ти міг жити і поживати, та не зумів. Годі про це. Маєш до мене справу? Маю. Викладай. Скверик нагадував дно колодязя, на яке ніколи не падало сонце. Проте хронічної прохолоди тут не відчувалося. Сперте повітря за духа. Сіли на садову лаву. Худі ноги, зламані в гострих колінах, вдавлювали в пісок підошви жовтогарячих чеських босоніжок. Ноги Петра Макухи, гладкі й по жіночому округлі, в чорних гостроносих черевиках колихалися в повітрі, не дістаючи до землі. Розповідаючи про горе, яке спіткало доброго і щирого юнака, Андрій помітив, що його слова чомусь не доходять до свідомості хірурга, а якщо й доходять, то не викликають сподіваного відгуку. Коли ж Макуха перебив його, стривай-стривай, голубе. А хто тобі той зайцев, брат чи сват? Лащенко не спромігся до куття пояснити і обмежився вже зовсім абсурдним. Ніхто. Макуха сміявся, кумедно дригаючи короткими ногами. Збагнув, голубе, збагнув. Дієш за новою програмою. Людина, людині і так далі. Похвально, вельми похвально. До чого тут програма, розлютився Андрій Степанович. Несчастний хлопець довірився мені, і я мушу, це мій обов'язок. Кажи прямо, будеш оперувати чи ні? Буду. На твоє щастя, я ще не залишив роботу в міській лікарні. Передай своєму другу товаришу і брату, що я оперую по четвергах. Звісно, спершу він мусить зробити аналізи та пройти відповідну підготовку. А для цього необхідно дістати йому ліжко в палаті. Що ж, і це я візьму на себе. Заради нашої столітньої дружби. Але послуга за послугу. Бачив манускрипт, над яким сушу голову. Солідна цеглина.